اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وانعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ان ذو الجمط فلمندريم تونا يتاكوين فيت ادلادريم تونا يتاكوين فيتم الله جل جلاله تريخايه جميه për shëndetje tona të përzemër të, për të a i dërgojnë zotriot mësusit njërzis Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala a.sallam në të njëjtën kohë lusim Allahun që mirësit, urësit begatit paq edhe liriti siel popullit popullit i cili me të vartet deshtëm të deshtëm të pranojmë ma shumë se për këto gjara që u cekën që ka nevoj për asë gjërë qëtërë E lusim Allahu në gjelalu që i dëshirat e qdo besimtari në këtë bot të i pranon edhe mirësit e ti që besimtari i kësa i tha e prej Allahu të i prit në këtë bot edhe në botën qëtër i shala Allahu nga mirësit e ti i dhuratja ja. Në temën tërë, do të kanojmë bidisa të Fjalë, do të kalojmë mbi disa ajete, do të kalojmë mbi disa hadithe nga profeti Muhammed ibn Safaf sallallahu alaihi wasallam, duke pasur dëshirën që ne ta bëjmë një rrymë relaksim, deri dikon të dukshëm, që i ngjan mundësive tona skencore, që propozohet barabër me aftësitë tona. Një rrymë relaksim i cili i ban më numër të marr modësitë tona skencore. Allahu zhëllë në gjelaluhu në kurani kerim sa me ajetin të sëmë drejtë për drejtë të situm ja vë në kaluar fa wala të gërranëkumu lë hajatë të dumja mos ju më ashtroni jeta në këtë botë mos ju më ashtroni jeta në këtë botë kër janë këto më njëherë du me thek një shëmën shumë shkërt që ka me do pra këto a i që ka dhe shirë me në nërtu një shpi Ai që ka dëshirë me ndërtu një ur, ai që ka dëshirë me ndërtu diçka në këtë botë, qka të banë ai pra? Ai ato nuk e ka qara pa i ndërtu për shka kësa halas ka dalë për kësa i botë. Këtë gjotë alënvizohen fillimin e dërfit. Nëse këtëse kemi qartë, gjithë dërfin dërin për nuk e kemi qartë. Islami nuk arë me nga pengu për e i pune. Islami nuk arë me nga ndalu për e i zhvillimit. Islami nuk ka arrma, nën pengu, në atungu për zhvillimin e gjërave të mëtejshme, kjo botë e merr hisën e vet, po ai neve na tha, mos dilli për hisën. Ai na tha neve mos e kaloni vijen, atë qëllimi ekisë islamit. Se në këtë botë kemi thënë në dersat që kaluan, se janë disa gjëra me të cilat e ke për detyrë me u moh, e ke për detyrë me moh. Për shembull në këtë botë për t'i bo Allah u gjëllë e gjëllë i badin shpijen e ti gjami duhet me ndërtu edhe kjo a pjesë e kësa i botë e pandashme në këtë botë nëse islami ishte ajo për e cila në 850 vend të kafirë në shkend vetëm në kuran jashtë të hadiseve pra duhet shkollë me ndërtu nëse islami ka kontribu edhe në kafirë për ujqin edhe mbrojqin edhe klimin e shëndetit në këtë botë shpitalë pra duhet me ndërtu në Për të mira të ashma, në për rrugë të mirë atë qërkullojme dhe është më mirë se në rrugë të këshia, atëhera autostrada duhet me ndërtu. Mëse Islami ka thonë, duhet me unejtë për balë panëve që jera me dishka, atëhera ka thonë, a i dhulahum mësë të taatëm në në kohë, prega dit një awative së atë mundë një me fëqijë, pra duhet me ndërtu loj loj hakurin këtë botë. Këto janë pjesë të ndashme. Mëse Islami në ka thonë, më A i pra në ka porosit me ndërtu ma qinë që i hekë mi flokët. Aja pjesë e kësa i bote. Mëse islami në ka thënë rogët e juajat duhet ju ja me qenë të pasa, atë arë duhet me ndërtu asë pluhon i pluhoni gjila në teshet pra. E nëse kjo ndërtu duhet ma qinë gjila në teshet, pra kjo botë dënë zhvillimin e vetë i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kejt këta islami si ka për qëllim për mejmohu Kejt islami me këtës ka për të hajt sërak në zhvillimin e këtive gjara Dhe për pjesë marjen e një njëri udhë në qitetrimin e një periudhë në të të tëllim periudhë Ashtë të peri, periud, këtu ajt jetër, imderuar i gjemot Me për kemi thonë në fillimin e kësaj teme se Allah u kësaj bot hek i heki vlerën Allah u për e kësaj dhënjoj i nëzeri vlerët Ajo që kem i kemi thonë na nuk e ka kuptimi, nuk mërthat me këta që i spegoha dhe rritash në filimin e në hirjen e këta i ligjarate. Pa i kishë për qëllim të nga tregonë se vlerat kërja kanë zirë këta i vote, i ka si të ajo që i na e përdorim këtë vote edhe e hudhim bërë në punë. Më këto i ka islami si. Unë të e seki prap në shembulë projektive që i tekëm, një ma qinë me të zëllën lajmë të esha në. Në maqinë me të zhullin e ilajmë rovët Nuk vanë me u kapë përta me e fut në zemë Ajo ma zimujme ka vendin të proni Këta ka islami për qëllim Dë thët, atë e duhet ndërtu Atë e duhet mirë për dorë Por nuk duhet dashuru dherin pikën e fundit Që ajo t'i freke qelizat e besinit Ajo t'i këpuse tajt e imanit, tajt e lidjes Robit me Allah më gjëllë në gjëllë u Unë këta e mora për shemë në ju i matni Gjitha gjanat të n Ja la një aspermën me kët ajet. Filozofët, si çifti i Hegelit, si çifti i Albert, Albert Einsteinit, si çifti i Nietzsche, çifti i Freudit, çifti i Gazalijut, çifti i Farabit, çifti i Kindit, çifti i Ibn Khaldunit. Këto janë filozofë një njerëz votave ka thonë për to se shumë janë atë këto janë në rregull. Do thotë me shumë janë gjalat rregull te këto. Mështë shumëti që i kanë dhonë zormen atë regu, mështë shumëti investimet më të gjera që i banën ato i banën se, qka është kjala jetë? A të shumë munduan me lafësin e tyre, qkruin për pjalen jetë, qka është ajo? Kanë qkruin qëmë më dërëtet. Konkluzë të fëkt, konkluzë të fëkt që nuk lëhatët më nuk ka. Ajo konkluzë e fa lëhatë me parafate në muslimanëve të mirë, قال القران الكريم شي 14 شيخوي قالوا استنشط يا الله هيكاي قران كريم اش اش ده فينوا شارب القران الكريم الله جل جلاله كفى انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض ثم تراه شيما تغروه الرياح ثم تراه مصفرا E thënë jetë i thojnë asaj, që ju njërëvit, para jush është një abstrakt, para jush është një gjahet pa kapshme, ta kap një ju me duartë e juajat, shkate me thënë tjala jetë, po Allahu Gjellë Gjellë dhe onë për me ju të regu më për së afër me s'jelin i shembul kur anor edhe ju të reguaj se jeti sojnë asaj piko sui që brejmë prej siper edhe takohet me dhahun vinë një bimë në te e ta mërë shirën edhe mendën edhe zemrën më dhohën zverdhët edhe thabë kjo sa Allahu Gjellë Gjellë ma fjala jet më dhohën zverdhët edhe thabë e mërë prima. Mëndënjoni prejneve sa Allah i ka për qëllim të barda në fushë. Jo, Allah u gëllë në gëllalu barda në fushë nuk i ka për qëllim. Po jetë në përmët këti shambulli me gjelbrimin ton edhe pikën që i bjenë to për dhvijaj, Allah u gëllë në gëllalu u drejtë për zretin neve në fletë, se kur anë i kërinë i fletë një rjutë, sa ti e ajë. Ti ajë që unë hu dha një pik uj me një fushë Filo dhe me orritë në temrënda dole e prej tokës jashtë, edhe u banë një gjaliri një bime dukshme, që ja more njëri usinin të me ndu se ti e dikush, e më dhohëm të zmarva me hitjin e shtifjes gjakut nër, apo me zbritjin e shtifjes gjakut post, e më dhohënin fraksi kalan frima e cila ka e në mbdekje, të merë prej saj votë e thulam të mirë, ja barë, ja zinë thonë. Kja jetëa. Kja shjetë. E nëse dikun do në dikush në këtë botë, do në me mëndu se fjalla jetë, do të onë me investu atë shumë, sa që fjallë jetë të baj metë. A metë në edhim shka në në ku gjuër, ta qesim uvë si shenjë të reguë si i komunikacionit, njerëzit të shofin se kjo a jetë, kjo ashe pakafshme, tash ka qenjën e pakafshme, do tjetë e pakafshme përshkak se ashtë sekret i Allahu Gjellë Gjelluhu. Edo nuk ashtë vetëm kjo sekret i zoti që vetëm a jedinë. Po më shumë janë zona sekrete se janë shoqare. Më shumë sekretet janë më shumë se ato që duken. Un po tisëh këpër tubin tinsha Allah, se të msheftata Allahu janë më shumë se ato që duken disa zona nivarg, shumë të shkurta zonave. Ja për shembull, a duket vrimi? Jo, ai ekziston. A duket çefi? Jo, ai ekziston. A duket mërzia? Jo, ai ekziston. A duket hirdhnimi? Jo, ai ekziston. A duket durimi? Nuk duket, po ai ekziston. A duket dëshira jo nuk doket adhokët hasadi nuk doket pa egziston adhokët mëshira nuk doket pa egziston Allahun Kurani Kerim mësuratul haqqa në gjuzi nëzitë të ndonë fa, bismillahirrahmanirrahim fela uksimu bima të bësiruna o mela të bësirun unë po bajbej në gjonat ju, për, për që janë për juve të kapshme edhe në atë gjonat që për juve të pakapshme janë po bajbej po atë egzistuin të dipallët edhe njëna ed Pro da jetojmë me një bot. Ku shumë gjonë a për nejeve të pakapshme janë, a i përjetojmë me ato shumë mirë, razët e sateliti që një ajtësile njëmërën e telefonit, janë për neje të pakapshme, pa ato e kape njëmërën e telefonit, se ati ju kanë drejtu. Razët bioenergjikët një një rjutë, i cili për javë njëri dorën kokën e për njërës mirë, për nejeve janë pakapshme pa ato e për njërës i njërinë, do të të Pra, jo se në duka duket, ëh, po janë në numri i madh, gjonave të të cilat ekzistojnë edhe nuk dukën ato, ato janë edhe ne jetojmë ato, jetojmë në përditshmërinë tonë. Çe çto? Jemi të porositur që me i mirë për dog. Jemi të porositur këtë botë me kalu durë edhe paçëbar për aktivitë gjonave. Islami as ajënuaj shtri, e cila erdhi prej Allahu xhalle xelaluhu për të dregluave se duri të kaloni për aktivitë me nderr, për aktivitë gjonave me nderr. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلمة فكيو بوت عش ملكوار كيو بوت عش ملكوار ملكوار عش دنيا متى عش متى تجيث جارة جيب سيدن është me gjithë gjatë posidus të është malkuar fa illa dhikra Allah dhe të matër që janë në rrugën e Allahut me gjithë rrugën e Allahut nuk janë të malkuar a thua dhe djeli është i malkuara edhe aja pjesë e kësa i bote është i malkuar është i malkuar unë dhe të aske dhejtë qishë bërë me qenë i malkuar a dhe të tre dhejtë para e a saj një gjocit për ti e sa shpare i malkuar e si dhe mos një shembul katuni. Djelin, të përënin katundarët për e shprizon racionalisht në ditat e tash në aktuale edhe hips përdojnë në ditë farë thaj shka nështu në pruaj. Kus janë këto që momentalisht janë të e shprizon në më mirë më racionole? Bujë që që kanë dohën, ato që kanë dohën i në murë tash, ato flenë, aiu ciel fare se nidit jasbard do horin ative pritin monopol me u praguit mashtrej diten dit, dit jasbard mureve mashum nje klas shkon perpet kush saj, qëllim, duha, po punon per tie mdoqet me spithojin politikanet çisaj ko apo po den per leve mos e kan çu du per qellim mdoqet ko apo punon per do apo ai po rin spi problem e po han duani aty pasbardave lapermedillit po voha per dit mashtrej per dit po vjen pare mashum edhe kitë që ka për ditë për bjellohet duha në gjitë pare më shumë ashtë i malkuar kush e malkoj këta në thu këta e malkoj a i i tili shkoj në deti e zë diti me shprinzu hinë në deti gjahil hinë në deti i paditur a i mëndoj se kishë në kish dëgju a i se kërë qëkoj është në deti njerëzit rinë zhveshur në ta e razitën bon, bërën zhiju banë hajrë për raumit a i nuk shko Ahlan wiktri in kuntum la ta'lamun. Tiqnia poje di nëse jeni prej atijve që sidhni. Kur shkosh në dhëti mos shkoti as diçka. Ti je, je letra cigare. Kur shkroisha gjë mos shko me ulmën e armës të katëror se djegësh. E pra ai djegjes pse kanon mëkët është një cancer e kahen në cancer i likurës. Këçi shkoj ndeteve ditë me përdorimin e ametin e Allahu xhalla xelaluhu i futi cancerin e likurës në qelizat e afirrat të veta. Shka i boli, ku që ka shajti ki? Dillin apo, në sigurit dillin, për dillin e prishi, dillin e prishi muhe. Dillin më, dillin, dillin e prishi. A i kjetëri qifletë në livadën e lak, edhe e mori një smundje si la banë në vetë, e më në të, bëtë, cë, vërë virusin të berkëll, a i njerin, shka ka e shajti a i? A e shajti e livadën. A e shajti e advendin, këto njerëz në këtë ras, që fare, kuj nxajnë Këto i njajnë mas shumë të një fmiut, i cili i bjen gurit me kom, edhe njësë me qaj, vjen nona, thot, ka dal të rej i gurin, pak se unë ki të ka siti i komën, i bjen një shupla gurit, fmiut njësë me, me e, e, e, e ndal të qajt me se e mori hakun. E mori hakun për i gurit, nona e ka rej gurit. Dë një herë, vomi matë vogël shumë se shana ka hije me qenë vëgjelë dhe njëherë gomi shumë të mëlaj e të prejmë gururin me ndjëm alësien tëmë nësë njënë las, në last nuk dojmë me nejtë në rrugë e islami pra ku qëndron islami qëndron mu këto mu në mes ka thëmë ikë prej njënës vipar ikë prej vijës qëtër khejrul umuril wasat duësht që eshi mesem duësht që të esh mes se jeta mesatare edhe ummeti për nga marit nash ummeti mesatare ka thëmë kun të m ju jeni maj ndërshmi popull që ka patoka urdhën i përkëmirë, ndalën i për e të keqës u gja almekum, ummeten wafata ju kam bëhën e juve, ummeti populli maj methen, përshkak se as në herës jeni të përuar, as në onën në as në onën e minusit as në onën e flusit nuk jeni të rëpë të përuar as në herë idham tahanet dunja le bibun një poet, këtu ka thonë idham tahanet dunja le bibun ta kështë shëpet lëhu adhun ala thijabi sadikim odhë nëthej i menëshurë e marrë këtë votë edhe e fudë në provim dërë dy dë njërë ullën, ullën, edhe e banë provim ata shka i delë të menëshurit të menëshurit i delë një anë mikë me robot me katin e mikët i veshëm i menëshurit kërë është të dy njërë në provim delë formula provimit se kjo dy njërë kjo botë ashtë e veshën me robot e mikët në realitet mrejënda shkash, mrejënda anmik. Isa alai selam, një përgëmër përgëmërë, një përgëmërë, për të cilin në shumë dhimë, në e kam fjanën në gjemoti, shumë dhimë për të, a i boni një vargë shumë të kshin, me gjithë të jetoj pakën kët tokë, me jetoj pakën kët tokë, përboni një vargë të kshilave shumë të mëdhaj. Edhe atë kshila, lafësi i ndarëshëm i rujti. po thëj ka një herë me një vend, da gjemi një liber shkruat, pa më interesu mu e fare se sa është e kulluar, e paska pa këtë dunjon e herë në fotografin e një gru e plak, shtu më për spiegoj, një, në përës pjegoj, në fotografin e një gru e plak, e po thëj ka e zbukuruar, se të më falni, gratë kur plakën, jë tonat, jë tonat, se tonat filim barim jenë më ndar, edhe për silim ndarin dheri të vërri, po do të popoj veqer janë. Kër plakën, mundohën me zorë me umbajt se janë treja. Me zorë. Ajo me zorë dhe më zonë përdorin më njërat më të larkët kosmetikës për zbukurimin e vetë. E që atëherë e harë, më si janë rruzë, më janë bojhe lachë, mundohën me tregu se haloj janë treja, më atëherë bëjnë bërbat më. Më atëherë më s'kej shka me pa më ndërë. Në këtë forë, Po shemb Kaiza alayhissalam më permet mrekullime ta thii, këtë këtë dëgota, sa i kem martu. Ni pëtje de? Sa, sa i kem martu deri tash? Sa von sa nuk i kam nje. Si kam nje? Sa ai ke shlu? A ka lu dej? Sa as ti si kam li shu, as kam vdek, as kam vdek kejt i kam prej në gjumë. Vura që kam morë, kjo du njo, asë i kam do, asë i kam do, asë i kam prish kënë orën, asë i kam vdekë, kejt unë i kam prej të vletë. Ato i zikë i gjumi, unë i prejshëa. Unë i kam dëshirë që gjëmat i jemë, spaku edhe misafir që vinë, ke gjami me ngu dërës, mësë qenë gjumë, se gjëmatin gjumë nuk e du, se të prajton e ajo në gjumë. Zban me, zban me, se ti, po ki, si të bish me flet, këtu të me thonë të ka prajt dikush në gjumë Edhe nuk kam dëshirë, me në kuptu kështu, si pas ti të regimit Isa a. sëramit që të rego ma une, se du njoja ishë bërë plak E të në flot, ju këshin bërë bërën E këshin shku të ai aj, kevathyre adje E këshin në gjikë, jo kështu, zban me në kuptu kështu Këtë du njo, qënë ka një grue, një shtrit e plak dhe sila pas ka marr tur shumë burra do thot pas ka përçafuar shumë shpirtat të thmurën këtë botë ato as që adame to ah që kanë vdej prej dite po i ka prën xhum do i ka bëon farej i ka prën xhum do i ka bëon materialista total i ka prën xhum do i ka bëon munafik ai ka prën xhum do i ka bëon jenozai ka prën xhum do i ka bëon menem i ka prën xhum do i ka bëon këtë bot besimtar jo musliman i ka bëon kufër edhe ato i ka prën xhum për asa unë kejti kam përre të fletë. Trazoh, trazoh, lau i dashër, trazoh se një djetar e gjiptas, rahmetullahi ali, i dëgjuar për në e me fart, e emnin sejit këtob, rahmetullahi ali, në therë e varë në tërkunës të dhim të shumë, asë gjë nuk i pëngoj në therët, Por shokës vetë në asërës kejt, këtushka i kishin qasin njësë në vete, ja i që ishin i vasen, në i vasën e mbyllën, ja i banishin si ja i që i boni ati, se të, të dhishmi nuk për edoj kën njërzit, ate që din se pas kënë për më huj. Nuk e kasi, shka ka më i bo. Oma, oma së bat, ka thonë një poet, me një varkë, me një varkë tjetër në filmin e varkë ditë po e se e ke originalë ata zon kadi nukrin lisanul ma'a min saqamin shumher juha nuk e don ujin cili ka fajë shumher kur pin njeriu ujin zot kanahidot kush ka i ka fajë çatui po pin çetri shumë i mirë juha i kan faet ato çit ditë dituris edhe vlerave të asaj nuk i kan te shtato nuk kan kantar për me mot atë nuk kan nuk kan kantar Nuk kanë pëshoj për të, të modhë një vlerë për e vlerave të durit dhe të, të durit edhe e sulmojnë ata. Aste alia të gjuhallu l'ilmi, ada uhuf. Fa ato që i thë një ofën dhe durin e sulmojnë. Për atë e varëja i qitin të rëkuzë të ishte djetari madhë. A ishte një voqë, shumë kompetent, a ishte një njeri eminent për shumë punë, ishte fizicient me kapacitet botnor i pashoc në kohën e ti, ishte matematicient i pashoc në kohën e ti, ishte njëri i kimijës i pashoc në kohën e ti, me rronëme botnor i pranuar, po për në trevejtë e ki edhe që që i këti i qua i të hasan, me e gjithë kuru për shkatun që endrën e kajrës, Në Frans, Angli, Gjermani, Portugali, në Sponjë dhe në shtetet të bashkuarat Amerikës për një minut kanë njështë me rrafë gjithë sa zivonat e kisha dhe përgzimin se u realizua jo që e deshtëm. Kështu, kështu e gjallar të ju kanë qenë që ka e përru këtë Islam dhe rinë këtë vend. Bota për endhimit i ka angazhu në gjitha kisha dhe kontinente kanë rrafë për një arfe u realizu u vrahë hasa nërbënë në qedrën e kajros në vitin 1949 që ka që i dojnë njerëzit të ditur më thafit kjo a pjesë e kësa i bote me leonin mafija ka thonë për në mërë gjithë shka ka në ta është e malkuar a vrat djetari vrat a qenë ka e malkuar ku vrat e në këtë du njëa vrat a i që i shkrin vetën a i që i shkrin vetën vritët a i që hanë si kafsh rritët a i që i së pranër në në shmime edhe në në vlera si hajvan pazar shitet kjo a pjesë e kësa i bote kjo a pjesë të të të në nga përdip të e përjetuj fa se i të kutubi me një vend në librin e ti i shumë të famshëm ku, ku e komentoj kurani kërimin fa nëse keni dëshirë me dit ka hirë në gjennet bota rrugat në falni rruga ka hirë në gjennet është në për këtë dënjo Ka përdo me hi për masa Më të në stadion futbalit Jëtë për bilet Për mrapa Tha në gjennet nëse dhëmë Dikush me hi rruga këtë para Anë gjak Duhet me kalu këtë parë për me hi në gjennet Për ai kër e krev Këta në tëfsirin e ti këtë fjalli Ishtoj kësaj edhe në fjalli qëtër Libri tje ka e më në fi dhilellin kër en Tha edhe në gjennat për me hi një pjesë tu dhe s'ma të harëni në botën tjetër e keni një pjesë e kësa ju dhe vazhdojnë në botën tjetër të rinjë në gjennat a i tha unë për në dhejja ajet në Korani si lisot wa im min, minkum illa wariduha kena ala rabbike hatman maqdija fa s'ka një oni prej u e që s'ka me kaluhum bë një ur e s'ira dhe dhe dhe më bëgjah në me në gjennat për me hi në ta se i të kutubi tha unë nuk po sh Unë nuk për shëhur këta jetë. Tha për e vërteta Ashti pas me Se në gjennet për me shku Jë në për ur Tha në për gjehën nëm Dutë mira O ma minkum illa Wa im minkum illa Wa riduha Tha allahu Jë për mi ur Tha në për të fa Dutë mira E kusht ka në e në për të I ka kalu Kusht jetë dë tjetë Shumë gja rëzikshme Shumë gja rëzikshme Pra djeritili Vëngishtin në kok Inderua në gjemot ruga premjella tashna për këtë botë. Edhe një pjesë e rrugës rrugë shtrihet nga Hirat deri te Histi, deri te Jinner, deri te Sod. Aufal fi ala rug. Çka mshif në ala rug? Mshif në rug mshif në grofa drenga, edhe fëra e mshihen provimet. Çfarë provime do të jepsh? Me kërm qytet zban me hup. Se s'kei kohë, nuk ban me hup. Nuk ban me hup as pak, as një moment se s'keko, nëse me një qitetë humë një orëti, kejtë trangajat e ati qiteti për ti janë kompliku. Nëse ti me një qitetë huj humë një gjimë zbite, kejtë trenë atave aeroportët për ti avare plana që plëtërojnë këtë botë, kanë shku moë, se ke humë shumë, ke humë hum koë. Nëse ti një, një ditë prej kësej botë e ke humë, ti je shman prej kësej botë, ti ke hinë një tunelët e kësaj botë, më ndima anë gjak dush me dalë, më nd Ti nëse e ke bo këta, a i qikarë me ndihmuja ke mora dhe ati gjimë se me jetës, ti e ki kompliku sistemin, ti ke bo një dam shumë të marë, ti e ki kompliku qarkullimin, ti e ki ke kompliku kejt trafikun bëtënorë. Enderuar e ni, ne përjetojmë disa dita, të si në dita për i hargjojmë kotë, të si në dita për i hargjojmë, për i shpenzojmë, për i hargjojmë pavlerë, fa ilan me raftin me tësili nuk me retojnë menajit dhuk kemi shumë kuj des Isa alaihissalam fa dunya kanëtaratun leha mejlun fi janibin vë fi janibin aخر mejlun aخر fa kjo dunyoh është një ur kjo dunyoh është një ur fa prej prinsipin dërtimit të urave mund me desh janë menajtë Ua për më çajën e çndrurshme, më nes do të më çen pak më lart. Tha, "A është ja botë një orë me dy spatë, me dy varrie." Tha, "Në anën e njëm, është djepi, e në anën tjetër është vorri." Në fillimin, një njënin fillim të orës, tash djepi ku na përfundin kur vim këtu, e në anën tjetër është vorri. Të ditë vjen bilësh. Të ditë ngjajnë edhe çetrit shumë. Sai sali salam. Kur dilni prej xhepit do t'u kapni për shpatën e par Arturës deri ditnin moje. O njerë, sa ju lutem, mos ndërtoni në majën e turrës. Munë me të turrës. Mos mos u kasafit me aty me ndërtuar një shtëpi ju se edhe qiert ve aj urr ju dūt. Edhe qiert kalojnë ta, nuk është ajo vetë yuvja. Të gjithë kalojnë ta. Tha, mos e dëmtoni urrën, ju lutem. Urin mos e dam tonë. Mos do tonë mbi ta se qen kalojnë. Mos e dam tonë se qen kalojnë. E pyeta një shqiptar në Tiranë. Ai na tha, ishte zëvendës drejtori i lidhjeve telefonike në Shqipëri. Ja therrit. Sa trimë 600 e pasditor ka pasë ndërprarje telefonike për një vit prej Tiranës Tiranë lejsh e përëtën, se ka pasë 3680 në të orë ndërprarje telefonike sa i prejnë telat e telefonit prej banderi i lunë bërësës gara pa ato i prejnë telat e telefonit edhe i banë në bërësës gara me tel telefonit ki nëri ki s'ka ndërtu një ki e ka damtu njërë i ka nuk dinamit urës, pa do në me e dhejë, qërë në skalojnë. A su nga gjë në Shqipënin, ka në shumë këtë a gjë. A të që që kanë bo ato ashtu, që që bëtë? E di që që bëtë? Bëtë bo, si të këtu. Ja hekë në udrës në vi. Udrës ja hekë në vi. E dhe e prapëton në arë. E shëndron l l në udrë ar në arë të në ne bënë qëka ke doci, a e ka praja të helim, edhe 3600 e përgjët orë, u matë, 3600 e përgjët orë, e blidhe të le, e ka atë e ki ndërprejë, ti e ki, ki ndërprejë, ndër, ti qka e ki bohërës, u e te ikinu një një tonë dinamit post, edhe atë që duhet me kalu përmi gjahenam, e ke minu, këra në ta para, se të kaluish, këra ku, këra në gjahenam, kështot jeshi vindëm, se me uqunë një njëri, me në mundu me në afru një argument në taket me dhije se në të kondërëtën e afrujmë një mjë një argument se në që po flasim është në emlin e Allah ka thonë Rasullalli me në taua kakaj dhe shibërim me në lë ardh ku shë merë një plan për i tokës thurin e odbetën e ban një plan një plan është me madhja plan në këtë bot është 25 cm në të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kushe merë një plan për e arëve ka thonë i dashuri, mësuhë si një dhjës, a i gjëruë si rrugëmën këtë gotë fa, a i që një gjëruë rrugët, edhe rrugët ati mosmimën di kush me imushtu, asë nërmëri së ka më ndonë, a i tha, kushe merë një plan për e të arës huje dhe bandë vetën, tu i ka johëmën këjëmët i bësëbëhe aradinë, tha i varë Allahu gjëlle gjëleluhu 7 as i plan diri sa është lamë shë i tokës i thëllë në qafën e ti ditën e i ditë në gjikimit. Ikë vlau i dashër, ikë me vullet preja sajë që se ajotja, ikë me vullet, jo ikë me, me, me, me, me shtrengim, po ikë me vullet preja sajë që se ajotja, po jam të rëvoj këta një shemblë të vlazër me tonë, se në shqiptarët kemi pas në poplin tonë dhe së di kemi, Kemi pas njerë të ndërshëm Që gjithë monë ka një prej të ujë, prej të hujës E unë pa e thekë i një shembul Mëte Mëte i dashër i gjematia, mëte Kishtë e një hoshtë në të tovjeton Të kishtë e më një gjemil, ka vdek, rahmetullahi ta ala ali Këto ishin di, bineq Po gjallar tudi, njoni në vravve tima Njoni vdek prej dite Këto në qeshme në së kakut Këto në qeshme në së kakut Në kapi gjikin e tira, e fshishin i brigin prej poshtë më të kje dhemi së kakësë se i hui ne dhe më kanë u dheq shumë njërë së ndarëshëm fundin <todic> e i brigit më së kalën mërënda pragë të borë rëzav i hui se përta në e sërduet më përgjegjë se me jëmël mësë qalë dharrëtin khajrën jërahë ku sheblen kushe kushe kushe ban nje atom mirë kët botë ka me pa nesër. Waman ya'mal mithqalan dharratan sharran yara. Edhai që ban nje atom kës nesër ka me pa me siguri edhe ka me llog ka ka me ka le pa, pa llogari për të. Allahu idhasur për zgjerimin e kësaj e kive për për, për kët botë. Angazov se zgjerimi jot në kët botë është zgjerimi jot në var. Zgjerimi jot në var është zgjerimi jotë në urën e siratit mbi gjahenne me në cila do të vehet për fatin e keq të kshive than djetarët sa ajo nuk është një urë që shë mendoj njerëzit po është posë qerave veti që i ka shumë përziqme është me praga jo urë e shtërë u me kështu po me praga a ke ngonë praga të trenit dhe njerë me poqish sa so, okay, keqa praga të trenit se kanë asë një hap asë di për një hap as tre për dihapa, ato janë ndërtumë kur qishë për ti je. Ama për trenin janë mirë të ndërtumë. Trenit, aj për trenin është bëjës apë. E në praga është shumë vështirë me nga. Në praga është shumë vështirë me kalu. Kështu do të dërë, e ti në atë e do të kaluishtë në shtatë herë edhe unë sa të oka nëse një atom dhe ka dalë prej arës tonde, nartembe. Nartembe. Kështu do, kështu do të ndërë të ndërë të ndërë të nd Limën në këtë dhe ala hajarin akhar Ka fërë Resulullah alesratu selam Ka bufit gurit pësaj Prej kodrës u lishu posht Edhe ra në shpinën e shumë gurve të rinë fund Edhe a i ka me dhe në logari Kështu do të ndodhe Kështu do të ndodhe Që prej gjumit Se kjo du një kish martu bu rrafaratie A as njës kish dhe prej dite A as njës ish në shute matiqari me ta Po i kish prej në gjumë kejt Ta i kam prej në gjumë në kejt disa për njerëzve fa Isa a.s. janë fillën tërës disa për njerëzve fa kanë kalu gjismën disa për njerëzve ju ka matë edhe një hapë edhe një hapë edhe në dalë për e hësaj fa esbiko ileyhi l-kitab fa jë amelë u bë amelë ahlin nar fa jë dhulë ha ka me hasë më gjallarë të letë kanë problemë që me këptuve që këtë hadisi në më katër në librën, e rbajnë në urije, shumë i komplikum, sa, qka u bo? Pse i komplikum? Ska një slamin tonë njërët komplikumë, ku shrej, vetëm një elementa i komplikum një slamin tonë, hu nja, qërat janë, këtë qarta, si një ashtë element i komplikum? Në, me e mi shumë të komplikum, a bini jo në i qartë, sa, a që po fatë me një hadis kështu, Njoni për ju dhe batë në barë kërë nënës 4-10 ditë hujë Mas 4-10 ditë ve në formën e ujë ujë i të uj, jësëmishit E në 4-10 ditë të mëramë e batë mishë Mas 5-10 ditë ve batë i gjallë Në barë kërë nënës Mohamed Musafaj e këtë në këtë hadisë E pastaj, ben me lëqët me 4 gjallë Bej frish pyrë të një dhe batë i gjallë në atë moment Thamë, qëka kam e në në randë Dirit vdejë se saktohet për të Edhe anë Fajdashuri, pa nususin e lirës ashtu. Çka ndonë pastaj? Punon Janoni për xhehenam. Derin punon njëri për xhehenam, Jacqu për xhehenam, më shumë mi punon për jannet e rëndë. Ç'u thaj? Sa punon njëri për xhemet? Derin tak para fundit pastaj punon për punon për jannet e injalë, do punon për jannet e injalet. Ç'u ndo? Fanihuz shumë ke hadith më ka komplikuar qështë bëhët me pëllu për gjenem për gjenem, për gjenem, për gjenem mes brani me hi në gjenem për gjenet, për gjenet, për gjenet me hi në gjenem që së dhe kimi parametit për kejt dhe më të da bojmë qartë insha Allah fa dhisa pre njezve janë fillën të urës për gjenet a të pëllu e ma kuë, i nalën fillën të urës hërë një hape ka bo a ka garantu gjenetin kja mi në ditin hape a ka garantu jo نحا تبال فيه ورس هل يدراسة أكثم بي تخشفوه كشلو فوشت؟ هل ينجل ته؟ دراسة أكثم بي ته ورس وكش يخمون فيه نو كومن ته؟ كيف؟ إذن كنتر ته أكثم هشه أفرتي إذن كنتر ته أكثم فراب كتشن كن نشتريد؟ نشتريد كن كنتفولي كفر إنما الأعمال وبالخواتيم dhe punët janë me vull, majtë mëra me vulla, kur dhullohësën, në momentin e fund, dhe të shofënë që është po kërëjët. Se të mutu në, këma ta i shunë, ose të bëhëthu në, këma ta mutu në, këni me vdekë që shkini e tu, këni mundjallë që shkini vdekë. Innamë lë amalu, bilë këwatim, dhe punët janë, si pasë përfundimit, që është merë, që është morë, që është përfunduar kështu thonë nota jote është përfunduar sipas asaj që Note e përgjigj zot nota jote ka marrë fund sot e drejtori shkollës me i shkollës ka bënë me dramë ai vënë një vul kur ti vën ai një vula ti dokumenti është legjitim do të thotë ai shkon në çdo vendet më pa vul këng përse që motin ndarshëm këng përse pa vul këng nota kanë chimi po nuk ka sfirmos më në fund A han pazari dokument, a beson dikush se ky dokument ban në njëri shkëlqishës masmeta? Jo. Kur të vulozë të taj. Kur të vulozë të taj, vulozë çdo dorëve konfirmuat, konfirmuat edhe firmoset edhe merr fundin e tij. Neve me frimën e fundit kemi shumë shumë punë me me ndarjen tonë, fun kemi shumë punë e asaj ndarje duhet me qenë mështër me ju përgatit prej fillimit të urës deri në fund me hasmirë. Mos më ndërtuim bi urë edhe mos më dam turën. Këtë dhe thërë, mos me ndërtu, mjohë, me uh, jali shuhu dhe në qerve. Mos me dëmtu, dhe thërë, të kalojisht ti, dheri në fond të kalojisht mështë të jesë, se nuk je vetëm ti. Methalu të dunja ke methali l'hajja, lëmsuha, lëjjinun vësummuha katil. E thënë, dënjoja mështë shumë ti në gjarnë një gjarplit, një bolës, një gjarplit. E thënë, kur të e prekësh, është e një mështë. Kërë të preke, e lëmërë. Shumë në gjarrë në gjarrë përët. Me e preke për shpine, është e li mështë. Kërë të kache, ka vëdës prejti. është e li mështë. Ja, për shemërë. Jonë i prejneve i banë disa të kolla, në njëmërë shumë të manë, ka njësë një milion për shemërë, di milion, tre milion. Gjema amalen vërë dëbërë. Në vilë derën bi ja fermelinë, edhe shikoni neer ato, dy për shkallën tan për shembull e përkoll ato. Një nikë spa shum lira, kisni fërfëqe. Kishin xeni sa i tmerrshëm sa te veqela. Po afshin lirat, ai i fshinat. Në ka 1 milion të qoftë lira të smorin klasës par, ato ndaj në nei falë dikaj nuk stiu vay amë si amore kurqos, kuçi fshinë vajje. Kimë domi kanë sa nuk inverm fshi. Po ti apo dritshën ato? Ku dritshka tan tonë? Atër s'ka, t'i veqa ke, s'ka, në eqë mizë i fshih, kur? Mos njëmi një vërë me aqër e në fshih me ato, për i fshih, e di shka më ban ki? Kësë atë i fshih, kësë dim, praktikisht kje pasër një kësë i si duhet, kësë dim, se nuk fshih e t'altoni, se nuk drish këtaj, por ka di shka qetër sen këtu, kër i fshih nëj, i njën. I fshih njo, e, jo, e lënë këto. I fshih në qëtër, e l mashtrat me ta lunën me ta si kantari me kongët e veta kantari lunë klosët me kongët e veta vjerështari klosët me vjerësat e veta liratxia me lirat e veta a janë të limushta? janë të limushta? një shpje bukër në këtë botë a janë të limusht? po limushta po dridhja të rëgës në otën të qëtë në bikovë të kaqë ajo të kaqë Një kërë i mira, shumë i limusht në këtë botë për gjemë të ri. O, andrë, andrë, andrë, andrë. Kam vëzitë sante gjithë natën i bëvej 560. Andrë, është i limusht? Po, kur të përçakër të lejpin me ta, a kaqë? Kaqë? Ashtë i të kafonë, e dënje lëma atën su muha katil, sa kjo botë e limusht shumë a zari helmia sai asqatilsa ai aj, ai sulmon edhe dvdes, të vdes ta marrë shpirtin sa jerin kët botë kjo dojo e ka fortuai për shpinën e ka limu ai e ka kaq për kame sa njerëz do ju kanë ndoll kjo për të kan treguar një shembull shumë të thjeshtë se një njerëz po do i ka me mit një xharfën me shat i nuvë vem një çetër e pas ka kaq tregim nuk ka kuran nuk ka hadith tregim po tregimet kanë filozofinë vetëmënda Ai i fatin mos ja, e mita mase. A ka tut koca po jo po pas po mir. Kështu, sa mos e mita. Mos e mita se katu dohuja. Emori gjarme dhe shkoin per t'tanuhen dor. Ai kaçi ngisht. Sa mir be burr. Kso tha pra. Mir be burr tha. Ai ka tut mit be shati. Un e terhek. Un kurtalithat shputova. Theun gach. Sa ti e vole punun tole. Un po vay teme. Sa ti e jerit, sa ti e kriju per me shputure be mir, sa un jam gjat per u kaçi zdit vetsel sa tje e bërë e punën të ne, unë të e bëjt punën të ne. Pra në këtë gëbë, unë duhet të bëjt punën të ne, du njën e për bënd vetëra, po. po në këtë stuhi, në këtë të marë, duhet të jesh një filozofë shumë i mirë, duhet të jesh një ingjinerë shumë i mirë, dish me mjeshtritë të tua, me zhivën të ne, edhe me penin të ne, me atë fa bëjtës këtë penit të ne, edhe me metrën t duhet t'i matë është pëllë të duha mirë vetën me kanarë dhe me zhivë nëse zhivën tënde nëse vizorën tënde nëse metrin tënde nëse atë fe boçk pëshe nuk i mbalë me veti këto pa këtohet atëherë po të pysim pra pa shenja në rrugë edhe pa loma ku shkon ti ke ka për një kërë edhe do në me shku me një vend po në me një shtetë ku s'kan vu shenja kur kënë rrugë i shpare ku shkon ose bo është atë që të mërshme dhe thua une unë do të shkoj vetëm ka është jeshil se kanë thonë jeshil të ndu të mehet lomën e ku që në ndalmi në dëverën presin jeshil të në gjelë për të njësmi ashke regull ajo e pra në gjelë për të nëhetim na une kam gjevë me karë vështë gjelë për të të mehet ku shkon ku del adim ti ku del une e di ku del ndetit në deti delë e që pa dëshim hëtë, hëtë, hëtë, hëtë, hëtë në ditë pënditëve kur dëllëshë para vetë i ujtë u edhe ata ujtë deti pra ke vendohë mu fundohë pa në më një vendush me prit më një vendush më në pregadit më një vendush më njësë kështu e ka kjo botë tretë tri faze i ka shumë shum interesante më një vendush më prit më në ditë në fazë pregaditës në tretë në fazë njësësht në gjanë kjo botë smutit. Shumë thaj në gjanë kjo botë smutit. Të në të mirë atë ja afronë mi hongët, atë ja së një si dukët. Pojnë do tri pi për mëne me kontë ja hekin qatë ati smutit, të më afrojnë nuk e to. Qaj ushqim, të ditë pranë këtë botë jetuim, thaj smutit, kur gjohë si banë të banë, edhe kjo botë ashtë të qaj smutit. Shka të afrojshë, Kur gjohës i bënd të mënë? Të gjithë sa gjona të është gati me i përbië. Kur s'ka mëzën të është një? Asni are, vështë të të të ke. Vështë të të të ke. Po i hanë. Edhe nuk i bojnë hajë. Ushqime që ja aprojmë në kësa i botë nuk i bojnë hajë farë. Kjo botë prajnë një kapshës e cila ka gosht dan lukës. Një, një kapsh, një hajvanë ka gosht dan lukës. Ka ongër nga e edhe ka la gosë dhe për të avani, me kasë ti ka hongër lëpa jote, edhe ti gjithë ditë në thu, du njërën, për ha, s'pëk thangë, nuk bëk thangë, s'ka mi bërë? Ja, pa ta, ja, edhe të doktorit, ti e ki pasë, e ka shiqënë doktorit ata, mirë pa s'pëk thane dhe marikuna, e ke tit me sitë me sbrami, ma në fondë e ke tit me sitë, qka bërë? Qka desh me bërë, dhe qka bërë ti? Ti e qove sit e sitë Anëralitet më pas mund çato gozhdat në luft, tramptaçi ka pasni apo pasmër, çdo dëjojë stën vend. Kjo bota është një kafsh me gozhda në bark, e është mjeshtria më e madhe yolja nëse arrim na, që t'i ashet, ja t'anxher mi gozhda, se më do me shit, ti duj me shit, me skupi këtu. Duj me skuq ti skicë, me skuq ti kica falamën këtu. Më mund më e shëru. Më mund më shërua shumë më mirë se më shit, se faktikisht më falni. Në tazar ku e çon ti më shit, ke më atë mësh me shi, se ti na flota tablet. Tamëza kjo ka diçka më rëra, kjo ka kusur, po kjo. Ka gozda kjo, keta, që e të din. Ka gozda. Pra të mënsulit e një opina ka gozda as ka. Ah, fa inshallah më mujti me xevjoti ti. E kur dinësh me ta më thon aty a di pse a ke zajf? Këse ka për ata tiçi bëzu gozda. Kjo ka këim çetë të rsaim diçka, prit të shkat. Shkat, shkat do dalë, shkat do dalë diçka. Ai tha mësmrabi, po ja be. Unë veç vet Edhe një grua me litull. Çkata i shej, çfarë më duhet ai tomli, ku ta sjoj? S'me bë pa talabëlorë kështbia. I dha u shimi, ja ta më sodugia, ja lë diku i dorë, kemë këndësi. Ja lë diku i dorë. On po porosit për fundin e dersës sot. Nuk do të arrij, ke dënyo diku i mjalon dorë mëse le pa e bë. Më ndo. Ka po përqetrim ti. Për? Si të kapesh përqetrim i fiton ditët. Ti si s'kapesh përket i humb ditët. Lilla el Fatiha. Astagfirullah. Për...